Я квартирую у її батьків. А я гадав, що ви родичі, розчаровано сказав він і додав, у вас однакові очі. Він був єдиним, хто це помітив. Можливо, згодилась я, і саме тому мене турбує ця дитина і ваші стосунки. Скоро я мушу їхати. І мені не хотілося б залишати її у небезпеці. Так що майте на увазі. Перед тим, як поїду, залишу заяву у міліції. Так, про всяк випадок. Я думала, що він злякається. Але він поглянув на мене з дивним виразом жалю на обличчі. У міліції я давно на обліку. Певно, ще з кінця сорокових. Можете заспокоїтись, Ваша заява спрацює якнайкраще. Вони на неї тільки чекають. Пишіть, якщо це принесе вам заспокоєння. Дякую, що попередили. Як то кажуть, попереджений, значить озброєний. Раніше про це не повідомляли. І він знову торкнувся пальцями крисів свого капелюха, посміхнувся і вже збирався підвестися з лави. Я розгубилась. Моя погроза виглядала якось підло, враховуючи його поведінку і приязнь, з якою він на мене дивився. До того ж, розмова, яку я повела, здавалася мені штучною, ненатуральною. Так могла б говорити з ним тітонька Ніна чи навіть жінка весна. Тільки не я. Не я котру захльостували емоції та почуття. Що я прийшла доводити? Що я буду скаржитись, як остання обивателька, але на що? Я мовчки торкнулася, рукава його плаща мовляв, не йдіть, але що говорити далі не знала. Він заговорив сам, так ніби продовжував свій внутрішній монолог. «Ця ваша дівчинка, у ній є щось таке, чого немає в інших. Справа навіть не у тому, що вона нагадує мені минуле, хоча це для мене дуже важливо. Певно, якщо вона показала світлину, то я можу говорити з вами як з другом». Я кивнула, і він повів далі. «Усе життя, а воно було надто довгим, я відчував себе білою вороною. Особливо гостро в юності, яка припала на досить неромантичні часи. Але жодні часи не мають влади над тією вдачею, з якою ти приходиш у цей світ. Чи зі срібною ложкою в роті, чи з непереборною жагою пізнання. Він говорив так, ніби переповідав якусь історію, і голос його був тихим, але таким, за яким хотілося йти не обертаючись, йти, мов, у сні чи у гіпнозі. Тепер я розумію, що кожним словом і кожною інтонацією він повертав мене туди, де був мій справжній дім. У химерні звивини судини нервів, схожих на доісторичні ліси, де в кожному стовбурі пульсує жива і гаряча кров. Особливо яскраво відчула це, після того, як зрозуміла. Його розповідь не буде історією пересічного радянського громадянина, від якої почну позіхати на третій хвилині. «Срібну ложку мені запхали до рота одразу після народження, адже батьки були заможними» мали маєток під Черніговим і давній родовий герб. На тій срібній лості була викарбувана моя майбутня кар'єра успішного адвоката. Але ось шалена жага пізнання, яку я умовно називаю словом «літати», укладаючи туди всі можливі сенси притаманні цьому поняттю, не давала мені спокою мов «малярія» із заздрісною періодичністю, яка залежала чи то від місяця у повні, чи якихось інших внутрішніх і незрозумілих біоритмів,